Estàs escoltant el programa on la literatura infantil i juvenil és la protagonista. Estàs escoltant LITERALMENT. Ben, benvinguts un programa més de literal, LITERALMENT. assa tempesta i tot us veuren danen viure sense pressa. I a continuació, aixequem el taló amb la secció de l'Àfrica, Llibres a escena. Bon dia, jo sóc l'Àfrica i avui us porto la meva secció els llibres a escena. Així que sense res més, comencem. Bé, el llibre infantil que us recomana avui és Dos mons, contes de Bessons, Bessones i altres germans incomparables de Raquel Sánchez Silva. L'editorial és Estrella Polar i es recomana llegir de, dels sis anys avui, doncs cap endavant. En Margo i en Teo no necessiten el seu propi espai, però no poden viure l'un sense l'altre. A la paela i la de l'alma encara que són bessones idèntiques, no els agrada gens que els diguin que són com dues gotes d'aigua. La Noah i el Neo volen que la seva mare ho sigui només un dels dos, però aprendran que tot es pot convertir, fins i tot l'amor. Sis contes d'aventures divertits i tendres en què reflecteix la relació tan particular que es dona entre germans bessons, la complicitat, la dependència, però també l'emparació continua o la necessitat d'un espai propi. El llibre juvenil és La ciutat oblidada de Maria Carme Roca, editorial d'Estreia Polar i doncs es recomana, a partir de... es recomana llegir a partir dels 12 anys. Un misteri a l'ombra del desastre de Txernòbil. La missió del Nicolai és investigar la desaparició d'una noia donada per morta, la Irina Zakharova. Però la ciutat oblidada descobreix que la gent que el pot ajudar a trobar-la però una estranya malaltia que fa com un home de 50 anys na n'aparenti 17. El desig de Nicolai de resoldre aquest misteri el porta involucrar-se en una trama secreta ordida des del mateix govern rus. Aquest llibre el vaig llegir a l'Istitut i em va agradar moltíssim. Si voleu saber més sobre la novel·la podeu entrar al meu canal de YouTube o Instagram a Rau en Literatura on vaig penjar un vídeo parlant sobre aquesta novel·la. I per acabar, l'obra de teatre. Impro say story. És el sou d'impro sense guió ni partitura on res està ni pactat. Ni els actors, ni els músics, ni el públic saben el que faran, o cantaran ni interpretaran. Talent, bogeria i humor al servei del públic, l'autèntic guionista. A cada funció naixeran sobre, sobre l'escenari noves històries on la música i les cançons tenen un paper fonamental i on viatjaran des dels elegants músics de Broadway al fantàstic univers de Disney o l'època daurada del Golden Age Cada dia gaudiràs de tres improvisadors diferents com Ray Borrell, Roger Julià, Àfrica Alonso, Jordi Coy o Xavi Duc i potser alguna estrella convidada doncs, Si no us voleu perdre aquest improcedit history, teniu fins al 6 de juny a, a la Quitània Teatre Així que no trigueu a comprar les entrades Espero que us hagi agradat i fins a la propera! Adéu! Lleguir un llibre és molt important. A Twitter i Instagram som arroba baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Tot seguit, a la secció del Jordi, a el conte, ens narrarà d'una manera molt especial Les vaques també ploren. Una història d'Albert Garcia il·lustrada per Lluís Ferrer i publicada a la revista del Cavall Fort. Lilla dels bro brava.s Doncs fuit el brau. Ah, aquesta història és molt i molt secreta. quere bé no la som ningú llevat d'agun mariner molt agu errat i hagun nàfrag perdut. Diuen que enllà, enllà de la mar, ahir on l'aigua i la lates s'adumenten a la ratlla del horitzó, hi ha una illa ben amagada darrere un mantell de boira. els pocs que hi han arribat, que és molt bonica, que ahir només hi ha ocells i que tots tenen les promes blaves. hi ha una roca alta i dreta i que allà hi viu un esplèndid paó. Diuen que cada dia aquest paó desplega la seva magnífica cua plena d'ulls irisats i que amb més, es guarda els quarts de punts cardinals. Llavors, amb la veu forta i longa, envia els ulls de la guia a treballar allí on més útils puguin ser. et cap a gregal, si us plau, pina, tots els avalleols a el ponent i de pressa. Avui els periquitos encarrejaran de pintar el cel de llevant, guà camais al mar de garbí. Les malengues poden anar a la i els galls a Mistral, però que no, Sí, es que rasen Avui les merdes i els picaçoques blaus enfusquaran la banda llavells. Avui les merdes i, i els picaçoques blaus enfusquaran la banda de llavells. Els coloms de Nicobal que, que s'ocupin dels de rocs i la polla blava dels estants i els nostres boles milers i milers de petits col·librins que es dediquin, com sempre, a, a fecundar les flots de l'ella per tal que els altres oceans no els manquin mai frits saurosos ni tinta per tanyir cels i oceans. Les Aleshores, tots emprenen el vol i que amb les seves bromes blaves, naturalment de, tota de blaus, brou turquesa, brou cel, brou marí, brou cobalt, brou grisos, brou murat, brou verd, brou fort, brou crua, tan lleixen el cel i la mar. Cada dia, cada hora, cada minut, el pinten un brou diferent i canviant. Fira en aquella illa perquè hi ha tants braus com ocells d'aquest color. Piva en aquella illa llunyana i secreta. O això és el que viva. Final del compte. Seguim amb el reportatge de la Misha. Hola, hola! Aquí la Mixa amb un nou reportatge. Sabeu quina és la feina dels correctors? El món del llibre depèn d'ells per evitar que apareguin nyaps en els llibres que teniu a les mans. De fet, hi ha diversos tipus de correcció l'ortotipogràfica, és a dir, la que busca faltes d'ortografia i errors gramaticals, i la correcció d'estil, que reformula oracions confuses, elimina repeticions, repara llacunes, etc. Per conèixer una mica millor aquesta tasca invisible però fonamental, escoltarem tres testimonis, començant pel del corrector Rodolf Ortega. De a més de dedicar-se a l'assessorament lingüístic, també és autor de diverses obres de divulgació del català, com ara, Sense pèls a la llengua o Tinc un dubte. Què creus tu que fa falta per dedicar-se a la correcció de textos? Bé, jo diria que per dedicar-se a la correcció de textos eh, s'ha de ser una mica especial, s'ha de ser una mica especial. T'ha d'agradar molt llegir, t'ha d'agradar molt molt la llengua i si realment tens eh, aquestes dues coses, Realment, pot ser una feina fantàstica i pots, i pots gaudir moltíssim. Si no t'agrada tant o diguem que et costa més o no veus clar, pot ser una feina més, més pesada, perquè diguem que el, el, això consisteix bàsicament en llegir, en corregir la feina dels altres i en una feina doncs, que sobretot és de molta concentració, és una feina relativament solitària. Però si t'agrada llegir, t'agrada la llengua, és una feina fantàstica. Penseu que tots els llibres es corregeixen dues vegades, per tant, hi ha dos tipus de correccions. Una és la correcció d'originals, eh, que es fa sobre un document informàtic, i l'altra és la correcció que es diu de galerades, que es fa quan el text està amagatat. I, per tant, tot allò que es publica, tots doncs es corregeix dues o de vegades fins i tot tres vegades. No? I vaja, jo personalment treballo com a, com a corrector autònom per diferents editorials i bàsicament em dedico a fer això, no? la correcció de novel·les. També faig eh, correcció de novel·la infantil o juvenil i per dir-vos una novel·la que he corregit fa poc, per si us pot interessar, es diu Caminant junts per la lluna, l'autor és el Pep Puig, i vaja, i està publicat per l'altre. Es tracta d'una novel·la d'un doncs, grup d'amics a la primera adolescència, és el relat d'uns estius a Altafulla, i vaja, jo crec que us pot agradar molt. Anem a l'Anna Rosic-Soler, graduada en traducció i interpretació i creadora del blog i canal Traduint des de Calilla, on comparteix la seva passió per la lectura i la traducció. Explica'ns, Anna, per què és tan important la feina dels correctors? Soc l'Anna Rosic-Soler, soc traductora i correctora. Ara mateix dedico la major part del meu temps a corregir, i en concreta a corregir premsa, treballo només mitjà de comunicació. I bé, jo crec que els correctors són molt importants, sobretot perquè ens mirem els textos des de fora, des d'una perspectiva diferent de la de l'autor, no? que potser per presses o perquè ja té el text molt, molt al cap doncs no s'adona d'errors, ja no d'ortografia o de gramàtica, sinó més de sentit o d'estil, i nosaltres, a mirar el text des de fora, doncs podem, fer, podem detectar aquestes coses o fer que tot, que tot el conjunt no, tingui una coherència i una adequació. I en concret crec que són molt importants els correctors de traduccions, perquè els traductors de vegades potser estan més enganxats a la llengua original no? i els correctors doncs, poden acabar de perfilar aquestes, aquestes petites coses. I a mi m'agradaria recomanar-vos el llibre Farishta, de Marc Pastor, llibre publicat per editorial Amsterdam, i és perquè és un llibre de ciència-ficció, la història em va semblar increïble i em va enganxar moltíssim, us el recomano molt i molt. Però sobretot m'agrada perquè en els crèdits del llibre en aquest cas indiquen qui van ser els correctors del llibre i això crec que també és molt interessant i molt important de reivindicar que un llibre s'ha escrit i s'ha traduït però també sempre hi ha algú al darrere normalment que l'ha corregit i que també és una feinada que s'ha de reconèixer. I acabem escoltant el testimoni de Tina Vallès, escriptora, traductora i correctora. A finals del 2020 va guanyar el 58è Premi Josep Maria Fulqui Torres de novel·la per a nois noies amb Els bòstits del senyor no soc, un preciós homenatge als autònoms a través de la curiosa relació entre una nena i el seu enigmàtic veí. Tina, quins creus que són els pros i contres de dedicar-se a la correcció? Hola, sóc la Tina Vallès. Fa uns 20 anys o una miqueta més que, que em dedico a la correcció editorial, tant de literatura adulta com de literatura infantil i juvenil. I la veritat és que, si he de pensar en pros i contres, doncs els pros de la correcció és aquest avantatge que tenim tots els que treballem al món del llibre, eh, que és que podem llegir els llibres abans que ningú. I això, doncs, la veritat és que 20 anys després encara, encara em fa molta gràcia. I després, doncs, el fet de participar en la producció d'un llibre doncs, em continua emocionant tant com des del principi. El, aquesta feina en equip d'autor, editor, traductor quan n'hi ha, il·lustrador, corrector, dissenyador, mecatista, impressor, etc. Doncs la veritat és que és un altre dels pros de la correcció. Després, la majoria de correctors som autònoms, per tant, treballem a casa i ens organitzem la vida una mica com ens sembla o com podem, depèn de la temporada, i això també és un altre prou important. I pel que fa als contras, doncs precisament el mateix, el fet de treballar a casa a vegades és contraproduent perquè costa organitzar-se, les feines normalment arriben totes a l'hora i s'ha de ser molt organitzat per, per tirar-ho tot endavant. Eh, altres contras que, bueno, amb el temps hem, hem anat millorant, però bé, tot el tema de, de que valorin bé la nostra feina doncs també és una cosa que, que, que costa i s'ha de lluitar molt també per les tarifes, etc. Però bé, en general té més pros que contres almenys per mi, per això encara m'hi dedico. I pel que fa a recomanar-vos una novetat d'infantil i juvenil, jo us recomanaria un llibre que, que precisament he corregit i però que m'ha fet riure molt cada vegada que l'he llegit, he llegit unes quantes vegades mentre hi treballava, que és un llibre del Roddy Doyle que ha publicat ara mateix Blackie Books, fa molt poquet i que es diu El mètode Xoff. I és un llibre ple de sentit de l'humor i alhora molt, molt literari, en jugant molt sortint, entrant i sortint del relat i fent participar molt el lector de, de com es construeix una, una novel·la. I de fet és una història que parteix d'un fet tan, tan petit com és el fet de, de trepitjar doncs, un altre a cada gos i a partir d'aquí, doncs, Robidoy l'aconsegueix escriure tota una novel·la mm, bastant, bastant sorprenent i molt, molt divertida Una abraçada Moltíssimes gràcies Tina, Anna i Rodolf per compartir amb nosaltres les vostres experiències Sort en tenim dels correctors per cuidar-nos la vista ens eviten veure faltes d'ortografia que fan molt de mal als ulls Gràcies i fins a la propera Adéu! Els correctors són molt importants en la literatura sale bien Oye, montate mi coche Vámonos de aquí Por si todo sale bien I ara, pareu bé l'orella que arriba a la secció dels Conte-Comptes A la Gina Clotet la nostra Conte-Comptes convidada d'avui li agrada llegir i també que li expliquin històries deudeix escrivint i narrant contes. Fer-ho per ella és una necessitat. La necessitat de crear, d'expressar, de comunicar, de com moure, de transmetre valors. Creu que qui ha escoltat una bona història i s'ha conmogut tindrà dins una petita llavor que tard o d'hora germinarà i farà que busqui de nou aquell petit plaer a través de la lectura. Avui ens conta un conte molt especial. L'ha escrit i l'ha publicat a l'editorial Tramuntana. Es titula... L'espera. Cada tarda, la Joana seia a les escales del portal de casa i esperava en silenci que arribés al seu pardal. Lançava terra mulletes de pa que havia recollit meticulosament durant l'hora de dinar i esperava immòbil, amb els peus molt junts i les mans enganxades als genolls. A cada respiració, el cridava amb el pensament. Sempre temia no veure'l mai més, però tot d'una, el seu pardal, apareixia. Uns dies es feia esperar més. Altres venia de seguida. De vegades s'apropava volant des de dalt d'una branca de l'enmaller. De vegades venia fent petits saltirons i apareixia de sobte del no-res. No hi havia dubte. Era ell. Era un mascle, estava clar perquè tenia com un piquet negre sota el bec i els pardals mascles sempre el tenen, ho havia vist en el seu llibre. Però ell era molt diferent a... als altres pardats. Tenia les plumes d’una mica desmenegades i una taqueta blanca sobre el cap en forma de llàgrima. El pardal s'apropava als peus de la nena i es picasava alguna muleta de pa elegantment. Després alçava el bon i es posava sobre l'esglaó. Fents els tirons, S'apropava més i més fins a tocar amb timidesa la fandilla o els pantalons amb la punta del bec. En aquell instant el cor de la Joana s'accelerava i agafava una aglopada d'aire com, com si hagués de tirar-se de cap a la, a la piscina. Havia arribat el moment esperat. Estava a punt d'atrapar-lo. Però l'ocell no s'apropava més. Reculava d'un salt i marxava, volant, cel enllà. La Joana el mirava allunyar-se pensant que, que, que l'endemà segur que ho aconseguiria. Potser havia posat poques molletes de pa. Potser si seia un eslau més avall. De vegades, quan l'ocell marxava, la Joana sentia molta ràbia i feia un cric per dins, premet les dents amb força. Es prometia no tornar a intentar-ho mai més. Però l'endemà ja tornava a seure a les escales. De vegades, en veure-la se Sentia una gran tristesa i pensava si valia la pena tot aquell esforç. Cada tarda, igual. Però aquell dilluns de febrer, el pardal no es va fer esperar. En arriba va fer un saltiró més alt del que tenia per costum. I es va posar just sobre el cap de la nena. La Joana no s'ho podia creure. Va quedar-se va quedar quieta com com un arbre. Notava les putetes de l'ocell enredant-se en els seus cabells. Tenia ganes de cridar, de riure, de dir-li a tothom que mirés el que estava passant. Però sabia com petit moviment faria que el pardal marxés. Tot d'una, l'ocellet va tornar a saltar i es va posar sobre el genoll de la nena. La Joana va estirar llavors el dit índex per acaronar amb suavitat les menudes plomes del pardalet. Notava la seva escalfor i la seva respiració. Lentament va obrir la mà, oferint al pardal un llit posar-se. L'ocell la va mirar un instant, per després picotejar els seus dits una i una altra vegada. Les petites pessigades li feien una mica de mal, i alhora pessigolles. Entre pessic i pessic, el pardal mirava cap amunt i piolava alegrement, com, com en un joc. Era una sensació meravellosa. Un ribre fresc i llarg com l'aigua d'una font se li va escapar i va trencar el silenci. D'un saltiró llavors el pardal va pujar sobre el palmell de la seva mà i el va trepitjar amb les seves finíssimes potes. Passava molt poc, com un grapat de cireres vermelles o una figa madura. La Joana contenia l'le. Allò era realment fantàstic. Havia somiat amb aquell moment les darreres quatre setmanes. Una tarda darrere l'altra, asseguda dalt les escales del portal. A poc a poc, balsa la mà, notant com l'ocell s'arreulia relaxat i deixava penjant les dues potetes entre els seus dits. Ara sostenia el seu fràgil cos amb el palmell d'una mà, fent-li un braçol, i amb l'altre... Li acaronava el cap. Va mirar de cua d'ull la caixa que tenia preparada. Era just al seu costat. Només havia de premer lleugerament el puny i ficar-lo dins, amb molta cura. Ho havia assajat mil vegades. Però va ser llavors quan ho va notar. Els batecs del cor de l'ocell eren tan ràpids i intensos com els del seu propi cor. Pum, pum, pum, pum. Pum pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, Tots dos marcaven un ritme compassat, com dos tambors que parlen entre ells. I per un instant va sentir molt d'amor dins seu i també ganes de donar les gràcies com, com quan reps un regal pel teu aniversari. I va saber el que havia de fer. Va respirar fondo, molt fondo, com volent que tot l'aire que els envoltaven tres dins del seu cos. Un segon? Dos segons! Tres segons... Uf, I amb un gest decidit va llançar el seu pardal cap al cel. L'ocell va batre les ales i es va allunyar lentament amb un vol sinuós. La Joana va contemplar-lo amb un somriure als llavis mentre el veia desaparèixer més enllà dels núvols. Sabia que potser no el tornaria a veure mai més. Amb un gest ràpid va entrar dins de casa. Havia arribat l'hora de començar una nova aventura. Moltes gràcies, Gina. Acabeu d'escoltar L'Espera, un conte que ha escrit la Gina Clotet amb les il·lustracions de la Maria Giron i publicat per l'editorial Tramuntana. Si voleu saber-ne més, trobareu a la Gina a les xarxes socials i també a la web www.umpalumpa.info I conta contat, aquest conte s'ha acabat. M'agrada molt el contes que ens han portat. Donar-vos les gràcies a, a tots els, tot els col·laboradors i als convidats mm, que ens han donat les seves opinions i espero que us hagi agradat el programa d'avui. Fins a la propera! Gràcies! shut your trap i'll sip a